«Правда», – відказує Мавра, і в душі дивується страшні зміні, що зайшла з дівчиною. «З ним сама я говорила. Це той, що раз і в мене був. То, як уже і кажу, сама з ним говорила». І, говорячи, не спускає Мавра із дівчини ока. «Сміявся, донько» що саме я за тебе на нього накинулася. Хлопцеві дві любити можна, каже. І він добівну любить, хто б її не любив, за її чорні брови та за щире серце. Нікого в житті він так щиро не любив, як саме туркинів. Але так уже склалося, що вона друга зряду мусить уступити. І що хоч він дві любить, з двома вінчатися не може. Хоч би хотів, то піп не звінчає. Що Тетяна хоче від нього? Що він тут поможе? Кине настку? Настка не відступить. Страшно настку кинути. Тетяні легше. Вона Багачка. Другий посватає. І все буде добре. В неї він не журиться. Йому гірше. Він має все чорнобриву перед очима. Дарма, що за тиждень у них весілля. Так буде каратись, доки її не забуде. Самі дівчата лиха наброїли, його полюбили, і тепер він винен. Доста настка гнівається, а то ще і вона заводить. Як він лиху зарадить? Якби знав, зарадив би. Але він не знає. Нехай вона, Мавра, перекаже Туркині, що за тиждень у нього із насткою весілля. Але він її любить. Ой! Зойкнула в кінці Мавра і мала що не сплакала. Мені жаль того твого гріця, донька. Жаль чогось і гірка. Мені жаль тебе, бо ти моя. А жаль і його. Бо чимось і він мій. Господи Боже, чому воно так склалося? А такий він гарний. А така ти добра. А склалося так фальшиво. Саме як колись і в мене. Господи, прости. Я хоч погрішилася, чоловіка зрадила, але ти... І урвала. Тетяна не відповідала. Стояла біла, як смерть. Все ще коло дверей, не рухаючися з місця. З очима, що шукали заєдно чогось на столі, важко дишучи. А коли Мавра жаліючи її сказала, пропало твоє щастя, донько, пропала твоя доля, вона, не обізвавшися до неї ні словечком, пурхнула з хати, як від матері, і погнала. Біжить білою стежкою, розколибана горема. Хитається, хоче побороти жаль в серці, і чує – негодна. Підпадає йому, він її глушить. Чує лише, що щось мусить статися. З неї самої чи з ним – не знає. Щось потужне, велике, щось, чого досі не було, але мусить. Щоб убило те лихо, Що знівечило її щастя. Те лихо, Що таке велике, таке недобре. Господи! шліє щось у її цілком роздразненім уже мізку. Чому воно так? Чому таке сильне? Відтак знову ринає. Змагається перша її думка, але щось мусить статися, передусім статися, щоб убило те лихо, що убило її щастя.